Isabel Aleman egunon eta ongi gure saiorata. Ba, mil esker, mil esker zuengo esker zuengu bidapenagatik ere. Beraz, Amalurren gazteluko gudaren 500 urteburukari hainbat gauza antolatu dituzie. Le, lehenik se shedekin Gaztelu elkarteak abiatu du urteburu honen ospatzeko. Bai, eh, bueno, Gaztelu elkartea berez dia duela 45 bat urte sortu zen horai e, denek ezagutzen dugun oroitarri hori goratzeko. Oroitarri hori goratua zuten mila behatzi onta oitabian, ba, gu da horretatik laueun urte betetzen zirenean, bainon handik behatzi urtetara ba, bomba batekin lehertara zizuten. Eta hemen frankon diktaduratik atera berritan herriko gazteak, sortu zuten gaztelu elkartea berriz ere nahi, eh horrekin ba oroitarri hori berriz ere goratzeko eta beraz ba orain 100 urte betetzen direnean guda hartatik 100 urte pasatu baitira ba, elkarte hori bera da ba, dabilena ekintza guztiak eh, antolatzen Ze puntatik hartzen da, holako gertakari bat, eh? historikoa da gainerat, simboloa haunitzekoa, nola landu duduzi afera hau? Bueno, ba, zupensa, duela bortzun urte, Nafarroako erresuma, ba, Nafarroa garaia, Nafarroa behera, dena bat eh, ziren, bere erregiak zituzten, bain hon, ba, zeuden, bertze bi erresuma erraldoi bat baten bi, eh, artean, frantziakua eta Espainiakoa ez? Eta, eta, bueno, ba, nama jorrek idut ikatzen duena da, erresistentzia eh, ez? Hortxe gontziren egunta berroi tamar eh, andregizon, eh? eh, borrokan, ba, ez utzi nahi, ez independentzia hori, eta eh? malez etzen posible izan, zeren Frantziak eta Espainiak bereke interes propioa zuzten, lehenik berak, ez? Eta e, gaur egun, e, Nafarroa da, mm, ba, banatuta dago, ez? Mugaren bi, bi aldetara. Eta bueno, ba, ordean e, ardura undia da, ardura undia da, e, memoria historiko hori e, bizirik mantentzia, ez? Hau da, ba gure ident, identitatea edo nondik datorren eta norat gan nahi dugun jakiteko ba, garrantzitsua da ez.ei jakin duria hori transmititzea gure, gure aurrei ez, eta herri bueno, txikia gara eta alduguneta bezain ongi saiatzen gara egiten, eta ortean ai gara arrabotsa egiten batez ere. Alde politikoa eta alde kulturala jozi nahi izan dituzue beraz urteburu honekin. Bai, bai, ta horregatik ba, behar bada gure ekintzak bi bi banatzen al dira, ez? Alde batetik ekitaldi politiko instituzionala jadanik izantzena Ganden Uztailaren 16 Hor bildu ziren hainbat agintari politikoak, ehun lagunetik oiti, hazi ba, diputatu nagusiak, erkidegotik etorri zirenak, ba, gipuzkoara bata bizkaiatik, eta baita nafarroatik ere. Gero e, elkargoko ordezkapena ere bazen, ba bantzion kurutxarri hemen egon zen. E, duela berrogei urte, lehendakaria zena Carlos Garekutxea, ere hemen egon zen. Hau da, ezin ditut denak aipatu ez. Horten, e, nolapait ere duela egun urte, eta duela berrogei urte, ba, izan zen errepresentazio hori izan genuen hemen ere. Eta hori dena, e, ba, ba, ongi jantzita, ba, dantzaria zinguratuta. Euskal Herriko hainbat e, dantzari egon ziren, hoiek denak babesten, ezta. Orden erran dezagun hori zela ekitaldi politiko instituzionala eta gero dago bertsalde ba gure kultura, ez? Kultura. Eta hortan ba hainbat gauza egin ditugu tari gara, dela batez ere liburu aurkezpenak, ba ipuinak, eleberriak, e, komikiak, e, batzuk ja aurkeztuak daude, bertze batzuk eh oraindik aurkeztu beharrak. Eta gero dago, ba, abuztuan seian, egin duguna, balde ba, batetik, karrika antzerki bat e, atzaldean, eta gero ikuskizun musikala gauean. Eh? Hori dena, ba, labur bilduz. Eta espatak ere eukandu leku handia? Ezpata protagonista izan da, hainbat e, gauzetan. E, izan zen, e, azkeneko amasei urteoketan, hor, ba, lurrean arakatzen ibili direnean e, aurkitkuntza undienetako bat, ezpata ba, egizko ezpata bat e, gudari baten ezpata aurkitu zuten e, arresi arenpean, ez dakigu ze bandotako ezpata zen mm -hmm. baina hori e, ba, ortsa dago gure museoan erakus gai, ezin daukitu badago erreplika bat egin, aukitzeko moduko baina hori, ba, ba, pieza pieza bakarra da eta e, bueno, horri eman nahi izan diogu protagonismoa, ez? Mm. Alde batetik dago, oh, ba Uztailaren baino lehen basiskourmenetarek eh egitzen komikia, ez? Ba amaiur libera estate eta horren azalean ageri da, ba ezpata izan daiteke ulertu daiteke ezpata ulertu daiteke monolitoa bera, ez? Baino garbi hori izan da, arratza, za? Mm. Eta gero, zeheren e, amasei irako, ba, hemen, arizkundarra den patxi e, larralde, txistularia, hortze ba, bilen idea batekin ere espataren inguruan zerbait egiteko eta proposatu zigun espatat dantza bat sortzia, ez? Mm. Eta, bueno, hartu ditu ingurik, inguruko espatadantzak balesakakoa eta bueno ba bertze toki eta horrekin sortu zuten koreografia bat eh zeinek e, arizkungo gazteak ba mutiko eta neska batzuk ba e, zuten lehenik San Juanetan arizkunen eta gero Uztailaren 16an beraz hoiek e, hoeiek ereki zuten ezpada dantza desfilea eta e, gibeletik eh gant ziren bertze hainbat ezpata dantzari hmm. ba igorri iurreta berbada baten bat atatzen 두고 sait eh begiraleak hmm. donibane loitzunetik haurtzaka zaindik, udaberri tolosatik badenetara 150 hmm. e, inguru bai da pentsatzen dut memento hauetan ere sekulako interesa e, sortu duela amaiurek Bai, bai, bai, bai, eta guk egia da guk bain bat gauza antolatu ditugu, baina bertzea unitzetan, ba zuek e, amaiuren zundu zuenean, ba etziren beti guk antolatutako e, gauzak, e, horregon da, ba, austalaren bederatzean, e, ba, herriezistenzia mugimenduak, e, ba, ba, siskurmeneta eta... Eta bertzein bat jende Euskal Herri guzitik barhar eh? da or ere Euskal Herrri guzitik etorri zela eh, jendea, ba, mural bat e, egin azuen, egun batzuk lehenago eta horren inaugurazioa izan zen, orduen hor egontzen ba, ekitaldi polit bat ere, gero ba, musika eh, musika talde batzuk eh, jotzen ibili ziren mm -hmm. ba, xaldean herri bazkari bat egon zen eh, Hoy baino lehenago amaiturraldia egontzen egon eh, ere, eskerra ba, bertzelatik sortutako mugimendu bat Euskal Herri guztitik ere etorri zen jendia ta ekitaldixume bat eginten ta polita eh gazteluan, gero hor egintzen ere urte betetze ospatzea ba, kultur talde batzuna, ba Iruñarrak batez ere Arturo Campion euskaltegia hiruña e, dantzat taldea jarauta hirurogeita bederatzi e, txaranga, hor ba, elkartu ziren ba, berrogei eta berrogeita hamargarren urteurrenak ospatzeko eta eta hola, hainbat nahi, nahi. hainbat di gabe erakargarria da errang gainera e, normalean aurten ba, modulualaian ez e, ari garela, ba naizta bortze, duela bortzegun urte borroka zure galdu guk hemen bizirik segitzen dugu ez euskaldun sentitzen eta euskaldun e, garela baina urti hauetan da e, denetan modu isilagoan ere babatzuk batzuk beren e, familiko norbait hildenean hor bota dituzte e, hautsak mm -hmm edo ezkontzak egon dire, edo, edo karreran bukaerak, bai, simbolo bat dela, dudik gabe, eta urten inoiz baino gehiago, bai. Aurkituko gaitu zuenoi ikusgarriaren zat, ion mailari pentsatu duzu ezen dako? Bai, bea, duela marrurte, duela marrurte, e, iruina aldean antolatu zituzten hainbat gauza, ba, berez, berez, egieda, e, Nafarrako erresuma, konkistatu zutela, gaztelarrak, Eh, Espainiarrak mile bortzeun amabian. Eta horren urte arira edo hainbat ekitaldean tolatu ziren, eta orduan, eh, eh, ba, ere nahi izan genuen zerbait egin eta pierpol bertzaitzi proposatu genion ba, ikusgarri bat antolatzea. Eta ala izan zen, egero amai eta maulen egin genuena. Eta bueno, ba, aurten ba, berriz ere zerbait egin nahi ginoen, eta eta eta nori erranen hoteginion eta momentu hortan ba, batzabilen e, John Maia bere kantu bat gara ikusgarriakin eta, eta horrela zen ba, norbaiti erranbiar eta berari proposatu ginen e, guk gaztelu elkarteak proposatu eta majorko herriak berari proposatu ginen e, eta, eta horrela, horrela izan da guk bagintuen ja idea batzuk e, ba, adibidez E, duela marrurte eta ikunetere etinkarnatus orkestra ezagutzen ginuen eta nahi ginuen beraiekin zerbait egin eta erran genioen nahi zuion maia egin gozenu keunekin zerbait ez? Eta hortik hortik etorri da. da gero gidoi guzia bai. behar ba isabel aleman bururatzeko e, zer egin behar da ikusgarri orteratu orbiltzeko? Bai, txartelak erosidaitezke amaiur.euz e, web atarian zaitzinetik, eta egunean bertan ere salduko ditugu. Neguk animatzen dugu, naizta herri txikia izan amaiur, guzaiatuko gara prestatzen e, jende guzia e, hartzeko eta ongi tratatzeko, belai bat e, edekiko dugu aparkatzeko arazorik ez izateko, eta animatzen dugu jendea bazkala ondotik ja etortzera, ze oztatu zerbitzua izanen dugu, ba, ba bokadilloekin eta edariakin, Materiala kamizetak eta olako gauzak ere saltzen egonen gara. Hasizkurmen e, eta ere egonen da e, ba bere liburua, e, ba, gurekin batean egin duen liburu hori e, saltzen eta sinatzen eta zalpenak ematen. Gero, karrik antzarki bat ere e, eskainiko dugu, ba, prezizki izen bera duena, komikiaren izen bera duena, libera estate eta hor itzordua dugu atzaldeko 8 8 Eliza ondoan dagoen eh gurutzean teideia da ba hor m mm, kalegira moduan antzes lana hoi ikusiz eh ailatzia eh eginen den belaira eh hortaz beraz sarrera itzinetik erosi egunean bertan erosi nahi, jendiak nahi duen bezala baino bai komitatzen dugu ondotik ja E, etortzera maiorrera, edo nahi izan ezkero, egun pasa ere baiz, e, badaude, ba hor e, ba ibiltzeko paseoak egiteko moduak, eta badaude eguna, errex pasatzeko modua bada, amaiorre. Bai, eta ikusgarri, azken gauza izanen dena, karrikan zerkia ondotik, ikusgarria behatzi terrietan izaneta. Hala bai. isabel aleman, esker milak gure mankizunen parte harturik, eh? Ba, zua ikonbizagazik.